Mitra Bisnis, saat ini mulai banyak pengusaha yang masuk ke kawasan Indonesia Timur. Meski demikian, hal itu tidak mudah dilakukan, lantaran kondisi infrastruktur dan penunjang lainnya tidak tersedia dengan baik. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, banyak yang menyebutkan Indonesia bagian timur kaya akan mineral bumi dan tanah yang subur. Tapi kenapa kok daerahnya malah lebih tertinggal dibanding kawasan Indonesia lainnya? Ya, ingin saya seorang pemerintah. Pertanyaan saya kenapa memang begitu yang terjadi. Kerana tidak ada mereka yang kaya kekayaan alam itu tapi tidak bisa terbangun dengan baik. Kekayaan alam itu lebih banyak setelah mereka hasilkan dan lain-lain itu ya masuk ke potnya pemerintah di pusat. Jadi tidak ada pemerintah yang mengatur supaya ada keseimbangan yang terjadi di antara barat timur. Itu kesimbangan daripada pembangunan kita. Nah ini tugas pemerintah, inilah tugas daripada Menteri yang daerah tertinggal itu untuk memperjuangkan itu kan. Jadi kita kan sudah tahu lama itu ada kesenjangan antara pembangunan ekonomi Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Bahwa Indonesia Timur lebih perlu diperhatikan, itulah budgetnya lebih banyak harus dibawa ke sana. Tapi kan kenyataannya tidak, budgetnya lebih banyak di Pulau Jawa. Nah sekarang kan sudah mulai banyak yang tertarik investasi ke sana. Apa mungkin akan lebih banyak lagi yang mau investasi di sana? Semua itu tertarik Tapi kalau ada tidak ada infrastruktur Tidak visible Itu kan akhirnya mereka mundur Bagaimana awak kalau tidak ada jalan Tidak ada irigasi Tidak ada power plan Tidak ada pelabuh saja Awak mesti bikin di tengah utara belantara Lalu taruh duit Awak kan sambil awak buang duit Kan itu mesti ada kerjasama Ma, Mana pemerintah harus bangun Utama infrastruktur di Indonesia Timur. Itu kan ketinggalan sekali nah, Apa swasta bikin Setelah awak sudah bikin infrastruktur Tanpa jadi swasta yang ada Baru swasta itu infrastrasi Esok eh, sahaja itu kan tidak bisa investasi kalau dia mesti rugi. Tapi mengintai ya harus mulai. Itu yang harus dilakukan di mana-mana ya begitu. Demikian Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.